Юрій Клен. Спогади про неоклясиків. Проект зі збереження спадщини української еміграції. Був 1918 рік. Властиво кінець його – грудень. А може вже січень 1919-го. Гетьманські війська вже покинули, були Київ, ще обсаджений німцями. Я повернувся на Україну, маючи за собою 4 роки вигнання на Архангельщині. 4 роки відірваності від культурного життя, 4 роки серед сніжних полів, дрімливих лісів ялинових з білими літніми ночами і довгими замовами, в яких тремтіли могутливі блиски північного сяйва. Мене прийняв у своє лоно голодний Київ, у стані господарського і громадського розвалу. І до частинного базару я лицем до лиця зіткнувся з Борисом Якубським, старшим університетським колегою, який не впізнав мене в першу мить, коли я окликнув його, а тоді враз схопив за руку і повів у свою хату на Синьому, де рядками стояли на полицях книжки його довго і старанно збереженої бібліотеки. У ті чотири роки моїй відсутності хата Якубського була місцем, де збиралися поети, які прочитували свої поезії, прислухаючись до авторитетного голосу досвідченого теоретика, дослідника, віршу. Серед тих гостей бували Зеров, якого я тоді ще не знав, Филипович та інші. Отже, зародків напрямку, потім ухрещеного неокласицизмом, треба, мабуть, тут шукати. У поетів тих був звичай гутенбержити, цепто писати рукою свої збірки, які вони один одному дарували. Це робилося дуже чисто, старанно, без одної плямки. Найбільші майстри у справі Гутернберження були Якубський і Зеров. Самотній кабінет ученого був затишним островом у галасливому морі літературних суперечок і течій, створюваних мінливим подувом політичного вихору. Якубського Зеров схарактеризував був в одному з тих ранніх віршів під іменем Аристарха. «В столиці світовій, на торжищі ідей, в музеях, портиках і в затінку алей – Олександрійських муз, нащадки і послідки. Вони роїлися, поети і піїтки. Ловили темний крок літературних мод, сплітали для владик вінки нікчемних од і сперечалися, мирились і змагались. І був один куток, де їх невтомний галас безсило замовкав. Самотній кабінет, де мудрий арестарх, філолог і естет для нових поколінь на глум зухваль шмоді заглиблювався в текст гомерових рапсодій. Дуже влучно схоплено тут характеристичну рису невеликого гуртка вчених і поетів того часу. «Працювати, так мовити, про запас, для тих, що колись оцінять ту працю і зрозуміють, а не для сучасного споживача тої макулятури, якої вимагав час». Цей кабінет арестарха зображений є й в одному російському вірші «Маколезерова», де згадується господиня пані Таранда і натякається на строгі написи, де проситься не плювати на сходах. і ніжний блок». И чинные куранты, забвение злых тревог и радость в сердце льют. И светил и богат, блистательный уют под покровительством предстательной таранды. По строгим лестницам, где на пол не плюют, мы всходим медленно, зелинские и канты. Приносим студные в пащенных папках канты, сложенные во тьме мечтательных кают. Про звычай у Тенбаржиты и про то, как это было, свечит еще один российский вишзерова, просвященный якутскому. Какая радость вы поймете, Нежданно светлый дар приять, В чудесном твердом переплете благоуханную тетрадь? Нет места злому равнодушью, Когда в услуге щедрый бегл, Всю ночь ножом и черной тушью над ней работал белый негр. Мой долг, и в этом нет сомнения, камин ленивых истымя, На два богатых приношения ответить скудными тремя. Так вот примите книгу эту, мой империйский благоверх. Її дарить поет-поету і Гутенбергу-Гутенберг. В 1920 році, коли Рильський мріяв про синю далечінь, про шампань і співучий лянгедок, про венецькі води, мармур сходів і колон, про ажурові будинки, де кожний камінь є вічним слідом безсмертних літ і протиставляв цьому бруд, самогон і непривабливу дійсність, Зеров написав свого жартівливого вірша, до якого взяв Мотто Стютчева. «Блажен, хто посітілся і його мінути ракавиє. Як хочу я щасливих днів, філістерства і супокою, Квіток і страви і огнів, і візит нового нового строю. оскомав мене жінфіке Від многомовних цих афіш, червоних зір і жовтих крагів, від реформаторів і магів, блажен, хто рокові часи не відчував на власній шкурі, Хто бачив явища понурі В аспекти втіхи і краси знав революцію з фасаду, не віддав трусу ані гладу. Восени 1920 року